30 éves az SMS, és lassan véget ér a karrierje. Aztán kapcsoljuk a magyar etikus hackert, aki felfedezett egy komoly Android hibát. A Marsona NASA tervezett karambolra készül, majd kiderül, hogy nyelvújítása van szükség a tudományos felfedezések miatt. Körbenézünk a legújabb e olvasók között, és végül a kiberháborús hírek mellett megnézzük, milyen a tényleg biztonságos elszó.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 Olvasásban gazdag ünnepeket kívánok mindenkinek. Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Biztonságnapja alapítója. Kiberháború mentes perceket mindenkinek. És Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika Magazin tudományos rovatvezetője. Pidehauska. És telefonon kapcsoljuk Sütz Dávid informatikust, etikus Hekert, IT biztonsági kutatót. Szia Dávid! Sziasztok, köszönöm a meghívást! Néhány perc múlva majd rátérünk a te témádra, mert nagyon izgalmas dolgot találtál a nyáron, és meg is oldottad, de majd ezt elmondod részletesen. Viszont itt a műsor elején van egy hírünk, amit kibeszélünk, Hát szerintem sokak számára lesz ez a hír fontos, érzelmileg is hatásos, és sokaknak pedig nem, mert az újabb generációk már nem nagyon találkoztak az SMS-sel. 30 éve, 1992. december 3-án küldték el a világ első SMS-ét, vagyis rövid szöveges üzenetét. Neil Papworth, brit informatikus, még a számítógépén pötyögte be a 15 karakteres üzenetet. Pár pillanat múlva az angol Vodafone vállalat igazgatója, Richard Jarvis olvashatta a képernyőn, hogy Merry Christmas, azaz boldog karácsonyt. Az SMS után gyorsan népszerűvé vált, és az életünk részévé lett. Az elmúlt évtizedekben nem egyszer fordult elő, hogy annyi üzenetet akartak egyszerre küldeni az emberek, hogy az padlóra küldte a mobilszolgáltatókat. Na, itt az a társaságban emlékeztek rá, hogy mikor küldtetek utoljára SMS-t? Én sokkal többet fogadok, mint amennyit küldök, de azt hiszem, a legtöbben már ú így vagyunk, mert hogy az SMS áttolódott a szolgáltatók felé, hogy a szolgáltatók küldenek mindenféle üzenetet, Gondolj csak a futárra, a bankra, a villanyszámlára. Mi egyre kevesebbet használjuk az SMS, tehát a minden nap életben így kikopik helyett, marad a messenger, vagy más ilyen közösségi üzenet közvetítő szolgáltatások, Egyrészt behatárolja az a 160 karakter, amit az SMS tud küldeni, másrészt meg egyszerűen változnak a szokások. Berni? Én azt vettem észre az utóbbi időben, hogy nálam az SMS így valahol a messenger és a telefonhívás közötti sürgősségi fokozatot kezdte elfoglalni. Tehát, hogyha valakinek nem sürgős üzenetet akarok küldeni, akkor ráírok messengeren, de hogyha arra nem reagál és nekem mégiscsak sürgős lenne, de még nem akarom miatta felhívni, akkor küldök egy SMS-t, mert az biztos, hogy akkor is megkapja, hogyha éppen nincsen bekapcsolva a nála az internet vagy a mobilnet, és akkor ilyenkor mondjuk például a férjemnek szoktam üzenni, hogy merre jársz, kérdője. Zoli? Kérdés, hogy mi minősül SMS-nek, tehát a, mondjuk az almás cégnek a interneten keresztül küldött üzenete az SMS-nek minősüle vagy sem, az az igazság, hogy a klasszikus GSM hálózaton átmenő SMS-t már lassan el is fogom felejteni, és nyelvészként viszont ez egy roppant érdekes terület voltám, tehát az, hogy 160 karakterbe be kell sűríteni egy értelmes üzenetet, és ne felejtsük el, mi itt az asztal körül javarész a társaságunk, amire kristály tisztán emlékszik, hogy ráadásul ezt meg is kellettem gondolni, mert ez pénzbe kerültem, tehát egy-két SMS az ebéd ára volt körülbelül, <gül> tehát erre azért alap, alaposan oda kellett figyelni, hogy mennyi SMS küldünk, és ha elküldtük, akkor az, úgyről meg legyen fogalmazva, hogy beleférjen abba a 160 karakterbe, vagy mennyibe, rövidítések, betű szók, különböző kódolt üzenetek, kisbetűk, nagybetűk, uh -huh. a karaktereknek és a szócsonkolások, rövidítéseknek az elképesztő kreativitása bontakozott ki ebben az időben. Jó, de Zoli, ez nekünk, akik az SMS korszak előtti világot is ismertük, ismerős ez a technika, hiszen annak idején a postán a távirat megírása hasonló volt, ott is törekednünk kellett a minél inkább rövid szövegre, hiszen ott is annál többe került a távirat, minél több szót küldtek el. Igen, igen, igen, viszont a mi generációnk, tehát a 45 meg 50 pluszosok generációja szerintem éppen az, akik már hagyományos postai táviratot nem küldtek, viszont SMS meg igen. Az én szüleim generációja rendszeresen küldött táviratot, viszont ők meg SMS nem küldtek, talán soha a életükben sem. Édesanyám mind a mai napig nem tud SMS küldeni, de telefonja természetesen van. Tehát ez egy nagyon izgalmas a generációknak a viszonya ehhez a kommunikációs formához. De nem akarok én itt dominálni, mert én nyelvész vagyok nekem ez a, ez a saját terepem, úgyhogy biztos, hogy Artúr is, vagy a többiek is sokkal izgalmasabb dolgokat tudnak mondani. Nekem, amit az előbb elmondtál, az a mániám. Tehát megmondom őszintén, hogy én kifejezetten szeretem, amikor akarok küldeni valakinek, ugye nekem ilyen almás eszközöm van, és egy iMessage-et akarok küldeni, és hirtelen átvált SMS-be, akkor megörülök, hogy játék van. Az a játék, amit az előbb mondtál, hogy akkor 160 karakterbe kell most beleférni. Ja, ja, ja. Kifejezetten élvezetes végrehajtani, hogy vajon meg tudom-e csinálni, és nem félek bele, és rövidítek, és ezért valamikor percekig írok egy ilyen 160 karakter. Viszont az is igaz, hogy én meg abból a világból jövök, ami egy nagyon kicsi kis szelete volt a magyar telekommunikációnak korábban, a vagy ahogy néhányan akkor hívták a szemhéj hívás, mert annak több értelme van. <gül> nekem is volt olyanom. Bizony, most ezen, ezen viszont már akkor sokkal több karaktert lehetett elküldeni, és igaz, hogy csak egy irányba, de akár én ezres nagyságrendben is lehetett küldeni karaktereket. És mi, mi megmondom őszintén, akkor nagyon lenéztük a mobiltelefonoknak ezt az SMS-szolgáltatását, ami annyira béna volt, hogy ilyen rövidíteni kellett meg Nem le, Hát szörnyű volt, úgyhogy nekem, nekem a korai SMS-ezés az nem volt jó élmény, viszont a mostani az az mindig nagy élmény. Jaj, bocsánat, ne haragudjatok, amit még muszáj elmondanom, a, a, az eredeti klasszikus SMS-hez hozzátartozott a régi, mai fogalmak szerint butatelefonoknak a billentyűzete. Tehát, hogyha valaki már nagyon menő volt, akkor anélkül, hogy oda nézett volna, oda talált a hüvelykúja a megfelelő gombra, és a gomnyomások számából tudta, hogy most melyik karakter jelenik meg. Ezt a mai okostelefonokkal, a virtuális billentyűzettel lehetetlen megcsinálni. És egyébként nem is tudunk olyan kreatívak lenni. Szóval én imádtam ezt a korszakot. Viszont ehhezre meg nekem kell, valamit gyorsan reagálnom, ne haragudj mert Nekem meg van egy olyan barátnőm, aki nagyon büszke volt arra, hogy kiválóan tud SMS-t írni egyébként asztal alatt, miközben az beszélget. beszélget. Csak egy probléma volt, hogy amint elkezdte csinálni, ilyen teljesen üvegessé vált a tekintete, és mindenki tudta, hogy. Éppen valami egészen más dobra figyel, próbál egy üzletet írni valakinek. Berni, te itt többször magadra ismertél? Igen, én is nagy, nagy profi művelője voltam a Hogyan írjunk titokban SMS-t, és rénbüszke voltam magamra, hogy még azt is kifejlesztettem, hogy ha egyetlen gombon több betű is volt, és néha az ember kettő különbözőt akart egymás után leírni, de arra várni kellett, hogy ne tovább léptesse, hanem már egy új karaktert kezdjen, úgyhogy ezért beütöttem egy másikat, visszatöröltem, és ezt olyan gyorsan tudtam megcsinálni, rén büszke voltam rá, hogy milyen jó SMS-ezek, és ezek is nagyon hiányzik egyébként ez az élmény a digitális világról érthetően. Ez a postmodem. A magyar találékonyságnak lesz most egy új értelmezés a következő percekben, mert hogy szó szerint találékonyság lesz itt a történetünk középpontjában, az online életünkre a legnagyobb veszélyt a rések a rendszerben rejtőző hibák jelentik. Nem véletlen, hogy a vállalatok komoly összegekkel jutalmazzák a felderített problémákat. A napokban végig a magyar neten a hír, hogy egy etikus hacker komoly sebezhetőséget fedezett fel az android rendszerben. Bár a legtöbben a jutalom nagysága miatt kapták fel a fejüket, sokkal fontosabb maga a sebezhetőség és az a személy, aki ezt felfedezte. Hát a személy, az itt van velünk, Sütz Dávid, etikus hacker, IT-biztonsági kutató, informatikus. Te vagy az, aki megtaláltad ezt a bizonyos hibát, mégpedig mikor történt mindez, és hogy sikerült, milyen élethelyzetben találtad meg ezt a hibát? Igen, ez, ez egy, talán egy vicces történet, mert sok uh, hiba, amit találok, az így véletlen alakul, úgy, ahogy alakul. Ez is például úgy történt, hogy épp hazaértem egy, uh, egy hosszú utazásról, és lemerült a telefonom, miközben írtam egy üzenetet, nem SMS-t, valakinek írtam egy üzenetet, és kikapcsolt a telefon, én meg visszaraktam a töltőre, hogy újra bekapcsoljam, és kérte az telefon a SIM kártyának a PIN kódját, ugye? amit bekapcsolás után néha kér, ha be úgy van beállítva, és ezt elrontottam háromszor, és letiltottam a SIM kártyámat. Aha. Ha. És akkor ugye történik az, hogy a pukkódot kérje a telefon. Jó, jó, jó, És Ilyen az, amikor a hóhért akasztják, igaz? Az IT-biztonsági kutató belefut ebbe, hogy elbénázza a jelszóbeírását. Igen, mert nem, nem emlékeztem rá pontosan. Ilyen pont úgy emlékeztem rá, hogy be tudom írni, hogyha nem gondolok rá, de most rá gondoltam. És akkor kellett, ugye a pukkód, mert, mert letégetődött a szimkártya, megtaláltam azt a kis kártyát, amiben be volt csomagolva a szimkártya eredetileg, amiből ki kellett pattintani. És annak a hátulján van a pukkód. Ezt lekapartam, és ugye beírtam a pukkódot, és akkor a telefon kérte, hogy válasszak egy új SIM pin kódot. Ez eddig tök normális. Ez meg, igen, ez, ez eddig minden rendben van, meg is, és be is írtam az új SIM pin kódot, ugye, hogy mi legyen újra beállítva, és akkor végig ez a folyamat. Na most ilyenkor egy ilyen fura állapotba került a telefon, ez azt jelentette, hogy újra a feloldást kért tőlem, ami friss bekapcsolás után nem az elvárt működés. Ez egy apróság volt, ami így feltűn nekem, mert úgy nagyjából tapasztaltam már friss bekapcsolás után, hogy hogy viselkedik a telefon, és nem úgy viselked Kicsit a vérnyomásod már kezdett emelkedni, ugye? Itt még igazából csak arra gondoltam, hogy lehet, hogy lesz emögött valami biztonsági hiba, mert csak a biztonságilag kritikus komponens az, ami furán viselkedik. Ugye ez, ez, ez ilyenkor általában nem jelenti jót és akkor ilyenkor volt az, hogy úgy voltam vele, hogy ennek majd egy kicsit utána nézek, habár sok kedvem az igazság nem volt hozzá abban a pillanatban, de ez meg a másik, ami, ami érdekes nálam, hogy, hogy ilyenkor nem tudom annyiba hagyni a dolgot, és, és úgy érzem, hogy muszáj megnéznem, mert mi van, ha ott hagyom, és senki más nem találja meg. Ez, ez a kopó szemlélet, nem az informatikus kopó, ami így szagot kap és így nem ereszti? Hát valami ilyesmi, ez néha jó, néha nem jó, szerintem ez balanszolni kell, de most ebben az esetben szerintem hasznos volt, mert másnap megnéztem újra, és játszottam ebben a cim-pin folyamattal, és Ugye ezt említettem, hogy újra volt indítva a telefon, amikor én visszaállítottam a SIM kártyának a kódját. Próbálgattam ezt újra és újra, és újra, és egyszer csak úgy csináltam, hogy nem volt újra indítva a telefon, hanem csak így olyan volt, mint hogy általában szokott lenni, bekapcsolva. Lezártam a képernyőt, és akkor kivettem a SIM kártyát, visszaraktam, és megint végigcsináltam ezt az elhibázott simping kódot. A Puk kóddal visszaállítottam a SIM kártyának a kódját, ugye egy teljesen normális folyamat. Na viszont, ami itt történt, az volt az igazán, hát sokkoló, hogy hogy nem az történt, hogy visszaállt a SIM kártyának a pink hanem emellett még feloldódott a telefon. Tehát beírtam a pukkódot, kódot, beírtam az új SIM pink -kódot, és egyszer csak a, az asztalon, vagy a, nem tudom, a feloldott képernyőn találtam magam. Ez igen. Úgyhogy én nem raktam oda az új, új lenyomatolvaslóra, és nem is írtam be a jelszavát a telefonnak. Ugye, akkor... Tehát, hogy hallgatónk kísértsék, a... itt átlépett egy lépcsőfokot, amit nem kellett volna átlépnie a telefonnak. Így van, igen, mert a simkártya ugye az alapvetően a saját életét éli, és a simkártya kártya a telefonnak a képernyő zárja, az teljesen ugye két különböző dolog és itt most egy hiba volt az Androidnak a kódjába, ami miatt ennek a színkártyás folyamatnak a végén véletlenül feladotta a telefont önmagát. Ez egy biztonsági hogy... sérülékenység az Android rendszerben, vagy ez mi? Így van, így van. ez pontosan egy biztonsági sérülékenység, és ennek ez kapott is egy kódot, amit most nem tudok fejlődni. de, de ez, ez egy hivatalos, igen, egy, egy biztonsági hiba így az Android kódjában. Hú, na azt mondd el nekünk röviden, hogy ezután mi történt Te Így Írtál egy fejjelentést, vagy egy bejelentést? Igen, vagy levelet beküldtem az... a Google-nek, erre ugye van a Google-nek egy úgynevezett bug bounty programja, egy ilyen hibakereső programja, ami bárki számára nyitott, tehát igazából akárki, aki talál bizonyos szabályok szerint, de hack a Google-t, és hogyha talál hibát bármilyen termékében, mint például az Android-ba, akkor beküldheti és ezért fizetnek is pénzt általában, ha elég súlyosra talált biztonsági hiba. Most Hú, mennyit, küldtem, mennyit, de... mennyit? Mennyit? Mennyit fizetnek? Hát ez, ez nagyon változó, ugye itt a, a 1 millió dollára a legmagasabb, de az, az tényleg nagyon-nagyon súlyos hibát kell találni de mindjárt rátérek erre is, hogy hogy De hát jön a kérdés, hogy milyen súlyos hibát találtál. Alapvetően ez egy ilyen magas súlyosságú, nem kritikus súlyosságú volt, ez, ez 70 ezer dolláros díjat érdemelt ki wow. a végén, ami egy nagy összegnek számít ebben a hibás alapvetően is, de alapvetően ebben a hiba hibakeresős környezetben is, ez egy ez egy súlyosabb hibának számít, emiatt a Google egy kicsit nehezen sikerült lekommunikálnom velük, tehát kicsit félrecsúszott a folyamat náluk, és emiatt egy kicsit lassan novemberben lett kijavítva a hiba, úgyhogy júniusba küldtem be, és még olyanok is voltak, hogy élőben bemutattam nekik a londoni Google irodába a hibát, amikor ott voltam épp egy rendezvényen, a vége az lett, hogy november 5-ei biztonsági frissítés ki lett adva, és igazából most már elérhető a legtöbb telefon számára, ami javítja ezt a hibát. Most azon túl, Dávid, hogy 70 ezer dollárral, hogyha jól értettelek, gazdagabb lettél, és ez ugye önmagában egy anyagi siker is számodra, ez szakmailag IT-biztonsági kutatóként és etikus hackerként ez mekkora sikert jelent? Mi következik ebből? Ezentúl te most ráállsz az ilyen hibák keresésére aktívan, vagy pedig ahogyan eddig, éled az életed, és ha bele futsz egy hasonló hibába, akkor szólsz. Hát, eddig is így volt, amikor aktívan kerestem, volt, amikor nem. Ez, szerintem ez váltakozik az részemről, próbálom ott elni, mikor van hozzá, hogyan kedvem és mihez, ez nem egyértelmű sokszor számomra se, de úgy gondolok rá, talán mint egy lehetőség, ami ami, ami egy nagyon-nagyon szuper lehetőség, ami felé lehet nyúlni, hogyha esetleg az embernek hibakeresésre lenne kedve, akkor ez mindig nyitva áll bárki számára, és bárki meg tudja tanulni ezt, mert minden elérhető az interneten, én is onnan tanultam bele ebbe, és hát pénzt is kereshet vele, meg olyan hibákat találhat, amikor aztán aminek a javítása utána több milliárd embernek a készülékébe is eljuthat, vagy olyan weboldalakban, amit tényleg több milliárdan használnak, ami, ami nem tudom, nagy dolog. Úgyhogy akkor mi büszkék is lehetünk, Sütz Dávidra, aki etikus hacker és IT-biztonsági kutató. Köszönjük szépen, hogy megosztottad velünk a törszténetedet. Köszönöm szépen a megkívást! Az android világából most elröppenünk a marsra. Pál Bernadett csillagász segítségével, aki már többször megidézte a régebbi mars szondák érkezését a szomszédos bolygóra. Ugye volt olyan marsjáró is, ami pattogva érkezett a mars felszínére, és ugyebár tavaly a Perseverance marsjáró pedig egy újabb szisztémával érkezett, egy úgynevezett égi darú tette le a felszínre ezt a bizonyos robotot, ezt a szerkezetet. Ehhez képest viszont most úgy tűnik, hogy a NASA egy teljesen új módon fordul vissza a múltba, a módszertamban. De miről is van szó, kedves Berni? Elég nagy fejlődésen mentünk keresztül az elmúlt évtizedekben. Úgy, ahogy mondtad még, a Spirit meg az Opportunity, ők ilyen hatalmas légzsákokba csomagolva pattogtak le a marsnak a felszínén. Nekem a mai napig egyébként ez a kedvenc leszállási módszerem, bár nem túl pontos, ellenben annál viccesebb. Focilabda módszernek is lehetne mondani. Igen. Néhány tíz-húsz re odébb érkeztek, mint szerettük volna, de hát de leértek egyben is, ez volt a lényeg. Célba értek, tehát gól. Igen. Utána így, hogy te is említetted, a Curiosity, a Perseverance, ők már ezzel a nagyon szofisztikált égi darúval leereszkednek, mondom azoknak a hallgatóinknak, akik még nem látták ezt az égi darut, ez tulajdonképpen úgy néz ki, hogy ez a tolórakétáknak a segítségével így gyakorlatilag lebeg a felszín felett, és utána egy ilyen kis csörlővel óvatosan ügyesen leereszti a rovert a felszínre, és utána pedig eltávozik, és valamerre messzebb becsapódik. Na most úgy tűnik, hogy az egyik legújabb prototípusa, a NASA-nak ez a Shield, vagy hát Pajzs nevet viselő és csak a becsapódás fogja ebből megtartani. Láttunk már talán mindannyian autótörés teszteket, És ugye úgy vannak felépítve, én ehhez részletekben egyáltalán nem értek, de vannak az autóknak ilyen gyűrődési zónái, aminek az a lényege, hogy az alaposan összemegy, és cserébe a kabinban ülő embernek nem lesz semmi baja. Tehát van, ami elnyeli az az erejét. Na és ezt az ötletet használják fel, ugyanezt a technológiát ennél a shieldnél is, egy ilyen szerű van annak a becsapódó pajzsnak az elején, és iszonyatos sebességgel, tehát több mint 170 km/órával vágják bele a tesztelés során ezeket 5 centi vastag fémlapokba, és azt nézik, hogy a belőre elhelyezett eszközök azok épségben megúszszák-e a landolást. Ja, persze, hát a Mars egy kicsit kisebb bolygó, mint a Föld, tehát a gravitációja is kisebb, vagyis. Kicsit lassabb sebességgel érkezik a felszín, egy szabadesésben érkező tárgy? Hát itt annyit még ugye mindenképpen hozzá kell tenni, igen kisebb a bolygó, kisebb a gravitációja, körülbelül egy akkora cserébe, viszont a Földnek a légköréhez képest alig egy százalék, a légkör sűrűsége. Tehát nincs meg az a fékező erő, ami, hogyha valamit itt a Földön landoltatnánk, az meg, meg lenne. Tehát, hogyha egy ugyanakkor egy törnyővel ugranék le a marson, mint amivel leugranék itt a Földön, akkor valószínűleg palacsintává lapulnék az aján a érkezéskor. Úgyhogy ezre a 170 km erre azt írták, hogy azért ezzel a sebességgel tesztelik, mert körülbelül ekkor koran lesz az a sebesség, amivel eléri a felszintet. Amikor belép egyébként magába a légkörbe, az sokkal-sokkal-sokkal gyorsabb, de lesz ennek is majd egy kis ejtőernyője, ami egy picikét lefékezi, mielőtt durván landol. Ja, értem, tehát akkor ez nem teljesen szabad esésben fog becsapódni, hanem ez csak az egyik eszköz, ez a gyűrődő zóna, ahogy említetted, és mellette azért még más eszközökkel is lassítják, hogy azért egyben maradjon az a szerkezet. Így van, így van, így van. De gondolom, akkor úgy kell megépíteni, hogy maga a szerkezet is jól ezeket a hirtelen gyorsulásokat vagy lassulásokat. Bizony, így van. Egyébként mi a cél ezzel, Berni, ezzel az összegyűrődő, összelapuló rendszerrel? Tehát nem, nem jó ez az égi darút? Mindenképpen változtatni kell? Új módokat kell keresni? Ennek az egyik legnagyobb előnye, hogy sokkal olcsóbb, mint építeni egy égi darut, sokkal könnyebb, tehát több hasznos terhet tudunk rápakolni egy mars felé tartó rakétára is, hiszen ugye kisebb is, könnyebb is, tehát kevesebb üzemanyagra van szükség ahhoz, hogy elvigyük. Viszont embert nem tudunk rátenni. Hát én nem szívesen utaznék benne. Tehát oké, okay, hogy a, az okostelefon meg a rádió, amiket beletettek, az túlélte. Én, én ezzel nem érkeznék le a marsra szívem szerint. Viszont mindenféle olyan helyre le tudjuk dobálni, ahova egyébként egy ilyen sok millió dolláros rovert nem tennél le. Tehát a, a, a rizikó. Egy egyszerűbb kis műszert lehajítok ezzel az északi sarkvidékére, és véletlen nem ébredt föl az kisebb fájdalom, mint mondjuk egy Verséviren szintű rovert bevágni az északi sarkör közelében. Tehát szumma szómmárom ez a technológia, arra lehet jó, hogy amikor már elkezdik építeni a Marson a bázist, a Mars bázist, akkor lehet oda küldeni kaját, meg piát, meg mindenféle építőanyagokat, úgyhogy azoknak úgysem, tehát mindegy, hogy, hogy csapódikban a felszíne. Ez is egy jó ötlet, de effektíve egyébként tudományos műszereket is szeretnének vele küldeni, tehát mondjuk egy egyszerű páramérőt, vagy egy egyszerűbb, mondjuk hőmérsékleti szenzort, vagy ilyen szélmérő kis berendezést, amik úgy jobban bírják a gyűrődést. De tényleg a célja az lenne ennek a, vagy hát a célja az ennek a prototípusnak, hogy megvédje a belehelyezett eszközöket, úgyhogy mindenféle kis helyen elférő, de hasznos tudományos eszközt ezzel le lehetne haigálni. A digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Nagyon-nagyon régen foglalkoztunk a műsorban a prefixumokkal. Úgyhogy dr. Bódi Zoltánnal, a netnyelvésszel kezdjük el onnan, hogy a hallgatóknak mondjuk el, hogy a prefixum az valójában mi is, és milyen összefüggésben van a mértékegységekkel. A prefixum az szó szerint előtagot jelent a nyelvekben a szavak jellemzően úgy szoktak felépülni, hogy vannak a szótövek, és lehetnek rajtuk toldalékok. Na most a toldalékok kerülhetnek a szótő után, postfixum, a magyarban jellemzően ilyenek a toldalékok, és lehetnek a szótő előtt, ezek pedig a prefixumok. Ugye fölismerjük ezeket a latin és görög eredetű kifejezéseket. És nagyon jól hangzik, ahogy te mondod, Zoli, de én a hallgatók számára had hozzam nagyon közel rögtön az elején. Ugye arról beszélünk, hogy a hétköznapi nyelvben is mondjuk azt, hogy hozok egy kiló kenyeret. A kiló, amiről most beszélünk, ez is egy prefixum. Hát rövidítettük, mert eredetileg az a kilogram, és nem kiló. A kiló az azt jelenti, hogy ezer. Csináljunk egy kicsit rendet, tehát a mértékegységek nemzetközi rendszerében, tehát az SI-ben a különböző, mértékegységeket ugye csoportokra bontják, és a tömeg mértékegységéről beszélünk, ugye annak az alapja a gram, és a gramnak az előtagjai, a prefixumai mutatják, hogy annak a gramnak hány ezer szeresét mérjük éppen. Tehát ugye a kiló az az ezer szerese a gramnak, és mehetünk így feljebb és tovább, illetve természetesen lefelé is. Igen, csak zárójelbe tegyük hozzá, hogy amit az előbb említettem, hogy a köznyelvi használatban így a kilogramm, és lett belőle kiló, de mindenki a kiló alatt a kilogrammot érti. Persze más mértéketségekhez is használható a kiló, például kilométer. Hogyne, mindig szükség van ugye, az adott szövegkörnyezetre, amikor hát, tudjuk, hogy éppen milyen mértékről beszélünk, mit akarunk mérni, nem mindig muszáj hozzátenni, hogy az méter, vagy pedig gramm. Tehát itt tartunk a prefixumokkal. Szóval az újdonság itt az, hogy újabb prefixumok jönnek be az életünkbe, amit eddig nem nagyon ismertünk, vagy csak nagyon kevesen, Még pedig olyan prefixumok, olyan előtétek, amelyek az informatikával is természetesen kapcsolatban vannak. Hát hogyne, egyébként a kiló az még csak-csak megvan. A mega, a giga, még talán a teráról is elég sokan hallottak, de a PETA, az EXA, az és a JOTTA szerintem már nagyon kevés embernek van meg. Egyébként a JOTTA a nagy Y-nal jelöljük, az az 1000-nek a 8. hatványa, tehát 24 darab nulla van a tízes után, és úgy tűnik, hogy főként ugye kémikusok és különböző természettudományi kutatók és mértékadó szakmai csoportoknak a kezdeményezésére újabb prefixumokat kell bevezetni, mert hogy már a jotta, tehát a, az ezer a hatvány is kevésnek tűnik, és a ronna lesz a, az ezer a kilencediken a quetta q val q etta pedig az ezernek a tizedik hatványa. Megpróbáltam utána nézni, hogy honnan vannak ezek a kifejezések. Nem találtam rá egyértelmű adatot, arra viszont találtam utalást, hogy nem ezekre az új prefixumokra, hanem a korábbiakra, hogy ezek fantázia nevek voltak, tehát nagy valószínűséggel ezek is ilyen fantázia nevek lehetnek. Egyébként nem csak, mint említettem, nem csak fölfelé vannak prefixumok, hanem lefelé is, és a a ronnának és a kvettának a mínusz hatványa, tehát az 1000-9-en az oronto, és a kvettának pedig a kvektó, Tehát van ebben logika, és egy elég szép, hogy mondjam, kifejezés sor ez így. Egyébként jól is hangzanak ezek, a, ezek az új prefixumok. A kérdésem az, hogy szerinted ezek elterjednek? Tehát fogjuk mi a hétköznapi életünkben használni? Hát szerintem mi hétköznapi életünkben egyáltalán nem, de a kutatók nyilván valamiért kezdeményezték, Arthur. A biztonság, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy az informatika szempontjából ezeknek már most kezd jelentősége lenni, mert a világon az összes adat, amit forgalmazunk, az a következő években el fogja érni a több száz abajtot is, ez állandóan változik, tehát itt már zetákban beszélünk, ha úgy tetszik, és már többször szóba került a, a közösségben is, hogy igen lassan ki fogunk futni abból is, mert exponenciálisan növekszik az adatszám, tehát a jotán fölüli dolgok már nagyon hiányoztak, gép tegnap egy előadásban beszélgettünk erről, amikor még nem tudtam, hogy mik lesznek ezek a következő, Mértékységek nagyon-nagyon érdekes, úgyhogy biztos, hogy fogjuk őket használni, és szerintem el is fognak terjedni a petabájtok, meg ezek azok hétköznapi használatban vannak már most is. És Arra gondoltál attól, hogy jótányit sem fog mozdulni a prefixumok világa. <gül> Én megmondom őszintén, hogy nekem az eredeti gondolatom az volt, hogy ezek a következő szintek, ezek valami Elon byte lesznek, meg márbájtok, -ok, meg ilyesmék, mert egy logikusabbnak tűntek ahhoz, mármint amerre most megy a világ, de ez sokkal-sokkal jobb. Mekkora bal lett volna ebből? rpa a hozzászólásoddal rontó pál voltál. Köszönöm egyébként, ha már az informatikánál és az adatmennyiségnél tartunk, ugye arról is jó régen már beszéltünk, de érdemes egy picit feleleveníteni, nagyon röviden. De nem eleményítjük fel, hiszen most látom, hogy mi ma kifutottam az időből, folytassam? Ne folytass, de majd egy következő alkalommal beszéljünk az informatikában Jó. használatos prefixumokról is. Csak egy szót mondjál, okay. hogy miről fogsz majd akkor beszélni. Ugye én eddig az ezernek a hatványairól beszéltem, tízes alapú hatványokról. Az informatikában az adatmennyiséget bitben meg byte-ban mérik, ami a kettőnek a hatványa, és ez sose fog kijönni pont kerekezerre. Hogy mire tal mit találtak ki erre az informatikusok a 2000-es évek elején, arról akkor legközelebb beszélünk. A digitális világ érdekes. Postmodem! Justin Viktor, tudományos újságíró már jó ideje az internetes világban él. Viktor, vald meg nekünk, hogy te szeretsz könyvet olvasni, hagyományos papírkönyvet, vagy már régen átálltál az elektronikus könyvekre, e-bookokra? Igen, hát nagyon szeretek hagyományos papíralapú papír könyvet olvasni, és, és újságokat is olvasni. De megint ráéreztél, mert hogy éppen most vagyok ezen a határvonalon, ezen a vékony határvonalon, javíthatatlanul szerelmes vagyok a Gutenberg-galaxisba és ott is ragadtam egy kicsit, és most elkezdett valami változni, nagyon érdekes. Én is, mintha egy picit kívülről figyelném magam, változik a dolog. Megvettem életem első e-book méghozzá egy hosszas keresgélés, kutatás, meg vívódás után kell ez nekem, nem kell nekem, tabletem van egyébként, tehát nagyon-nagyon sokszor lebeszéltem magam azáltal, hogy nekem van tabletem, minek? Vagyis táblagéped. Na de hogyha táblagéped van, akkor mi szükség van e olvasóra? Hát ez az. Elég sok szempontból szükségem volt rá, mint rájöttem, amikor elkezdtem kicsit utána nézni, leginkább a szemeimnek az egészsége miatt, tehát ez mondjuk az egyik legfontosabb indok. Aztán a másik az, hogy nagyon-nagyon sok könyvem van, nagyon. Én most egy pakitbookot vettem, méghozzá képzeld el, egy színes íjinkkel felruházott ami már amivel képregényeket is lehet ez egy fő szempont volt olvasni és ebben például 24 darab led van, átlagban olyan 11-18 led, ezeket körbehelyezik el, és a káva felül világítják meg befelé irányulva az olvasási felületet, és ez például nagyon sokat számít abban, hogy verőfényes napsütésben tudod-e olvasni, vagy látható-e az a felület, amit nézel, vagy pedig este szükséged van-e olvasó lámpára, ezek fontos szempontok lehetnek. Ez most a csúcs technológia, Viktor? Nem csúcstechnológiának mondanám, hanem azt mondanám, hogy nagyon sokfelé széltágozott, Nagyon érdekes, hogy mit találtam, amikor megnéztem az e-book olvasók piacát. Külön szegmentálódik, tehát a Long Tail Theory, a hosszú farok elméletnek megfelelően, szegmentálódik a különböző felhasználói csoportokra. Van már külön mérnököknek, grafikus dizájnereknek készített e-book, képzeld el, ami nem is annyira e-book, hanem inkább egy ilyen rajztábla, valahol, valahol egy olyan hibrid univerzum, ami a vakom táblák és a tablák, Gépek és az elbukolvasók között van egy ilyen háromszögnek a közepén, de ez egy elbukolvasó, csak celuza is van hozzá rajzolni lehet rá, és egy mérnöki feladatokra alkalmasabb, mint a többi. Ezek egyébként már elég drága készülékek. Aztán van ez a színes irány. Már egy picit, lehet, hogy a csillagászoknak is van egyébként saját elbukolvasójuk, Berni? Hát egy csillagásznak biztos van nekem. <laughs> és azért szerettem volna hozzászólni, mert mondta itt a Viktor, hogy hogy nagyon fontos szempont volt, hogy képregényeket lehessen rajta nézni. És nálam is pont ez volt az a, az a vízválasztó, ami miatt végül beadtam a derekamat és vettem magamnak egy elbukot. Én ugyanis nagyon sokáig elleneztem, mert én a legjobban a könyveknek az illatát szeretem. Tehát nekem van egy ilyen. Tehát ez a, kinyitom a könyvet, beleszimatolok, és tehát én mindig azt mondom, hogy az illata alapján meg lehet mondani, hogy ez egy jó könyv, vagy nem annyira jó könyv, és az elbukot az ember hiába szagolgatja. Teljesen egyet értek Bernibe. Viszont, hogyha az ember elég sokáig olvas mangát számítógép képernyőn, ami hát Magyarországon kevés manga elérhető, és még kevesebb érhető el japán nyelven, így bizonyos néhány hónapnyi szemkifolyás után, amikor rájöttem, hogy én olvashatnék, elbukom mangát, akkor bizony nekem is lett egy hasonló eszközöm. Én feltennék egy érdekes kérdést, Árpi szerinted, mikori az e a gondolata? Mikor merült fel először, konkrétan beazonosíthatóan, hogy itt valami e-bookra -book, e gondolkodik egy e bárki? Én arra tudok visszaemlékezni, hogy mi a műsorban legalább húsz évvel ezelőtt már beszéltünk az e olvasókról, és arról, hogy jön ez a világ, és sokkal jobb lesz, mert rengeteg könyvet magammal vietek a zsebemben például, de hogy maga az ötlet mikor merült fel, hát biztos legalább tíz évvel korábban. Kérlek szépen, 1930, és egy Bob Brown nevű amerikai író, Döbbenet, aki az első hangos film megtekintése után kezdett el arról fantáziálni, hogy sajnos a filmek túlszárnyalták, ő is könyvszerelmes volt, túlszárnyalták a könyveket, itt a vége a történetnek, hiszen beszélgetéseket tudnak megjeleníteni, és úgy fogalmazott, hogy lesz itt egy egyszerű olvasógép, amit hordozhatok, vagy mozgathatok, bármilyen közönséges villancsatlakozóhoz csatlakoztathatom, és ha akarom, 10 perc alatt elolvashatok százezer szavas regényeket, és persze, hogy ezt akarom. Ez volt a manifest, egy manifestumot adott ki, és ez volt benne, szerepel benne. Szerintem itt most Kovács Tücsi Mihály is elmorzsolt egy könycseppet a szeme alatt, hogy a jövő a múltban hogyan jön elő. Szinte egy kis sci-fi megszólalás volt ez az, az idézet. Igen, bizony, ez teljesen így van, hogy olyan elképesztő helyekről bukkannak föl a múltból az ötletek, amelyikek előre jósoltak. Nemrégiben bukkantam rá egy olyan gyűjteményre, ami 1904-ben próbálta megjósolni azt, hogy 2000-ben milyen technológia lesz. És hát elképesztően vicces és egyéb ötletek vannak benne, de mindez annak idején képeslapként volt, tehát ilyen rajzolva volt meg. Imádtam, az, valami csoda volt. És mindezt egy elbukolvasón olvastad? Igen, igen. Egyébként amikor megjelent az Amazonnak az elkönyvolvasója, akkor rá egy évre, ha jól emlékszem, 2007-ben egy nyilvános eseményen nekiszegezték Steve Jobsnak, az Apple főnökének a kérdés, hogy akkor mikor lesz az Epülnek elkönyvolvasója, és legendás mondása, hogy válasza erre az volt, hogy nézik nem az a lényeg ma már, hogy egy eszköz mennyire tökéletes és mennyire jó ez az eszköz, hanem az a lényeg, hogy az emberek már egyáltalán nem olvasnak semmit. Úgyhogy jó, hogy ilyen társaságban vagyok, hogy mindannyian imádunk olvasni. Én még visszacsatolnék a, oda, ahol a könyves polcokról beszélgettünk, és a rengeteg könyvről, Hát arra használom, hogy könyveket olvassak, meg arra is használom, hogy, hogy megválj, szomorú lesz, de hogy megváljak néhány könyvemtől, mert nagyon-nagyon-nagyon sok könyvem van és nagyon-nagyon sok könyv, az nagyon-nagyon sok hely kell. Aztán az is betelik. Azt nevezik könyvtárnak általában. Igen, de amikor az a lakásodban van, és belefutsz azokba a Facebook mémekbe, hogy amikor, ami, és rá, rájössz, hogy ennek örülsz, hogy vannak ilyenek, hogy ha könyv, akkor nem gyűjtögetés, és ettől leszel boldog, akkor rájössz, hogy túl sok könyved van. Szóval, szóval akkor rájössz, hogy valamit ezzel kezdened kell. És hát egy e-book elférnek, szóval nekem a tárhely is egy nagy szempont volt. Olyan készüléket vettem, ami bővíthető, és 32 gigatárhelye tárhelye van, amiben azért el lehet helyezni pár olyan könyvet, amit szeretném, hogyha, ha nálam lenne. Aztán a meglévőknek egy részétől pedig kénytelen majd megválok, és egy kicsit átállok digitális oldalra. Olvasni jó, olvasni érdemes, próbáljuk ki az e Most KOMÁS TÜCSI Mihály MIKOR VÁLTOZTATTÁL UTOLJÁRA JELSZÓT? Számítógépen, interneten vagy mobiltelefonon? Három napja. Elég sűrűn csinálom. Igen? Miért? Mert nem bízhatunk meg a világban. Olyan ütemben fejlődik a technológia, amit el lehet érni, és mivel annyi értékünket tartjuk már jelszavak védelme alatt, hogy muszáj arra odafigyelni, hogy mennyire biztonságos egy jelszó, mert elképesztően gyorsan avul el maga a jelszó funkcionálisan és méretében, hogy mennyire biztonságos. Ha gyakran változtatsz jelszót, akkor nem tudod fejbe tartani azt a rengeteg jelszót, millió, nem tudom én, netbank, ilyen-olyan a kormányablak, rengeteg e-mailhez kell hozzáférni. Hogy lehet ezt fejbe tartani? Te hogy tartod fejbe? Én sehogy nem tartom, nekem három regiszterem van az agyamban a, az ilyen tárolásra, ezt általában nevekkel töltöm fel, úgyhogy benne van a feleségem neve, a gyerek neve és a kutyái, úgyhogy ha bárkit bemutatnak nekem, a családomból valakit elfelejtek délutánig, tehát így jelszavakra nem vagyok, úgyhogy különböző trükkökkel tárolgatom úgy a jelszavakat, hogy ne lehessen megtalálni egyszerű haladóként, hogy jé, ez egy jelszó, és ide van elmentve. Szerintem keleti Artúr elérzékenyülten hallgatja a módszeredet, Tücsi, mert hogy azért látjuk évről évre, hogy általában a jelszavakat nem nagyon változtatják az emberek, és mindig közé tesznek ilyen toplistát, hogy az élen még mindig az 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, van. Igen, meg a gyerek neve, meg a kutya neve, meg a felesége neve, tehát hogy sajnos azért ezek, ezek szintén szerepelnek ezekben a listákban, hát most már egyre összetettebb jelszavakat kéne csinálni. Egyébként a jelszavakam úgy nagyon rossz lett, csak ezt mi ritkán szoktuk bevallani de most már talán el lehet mondani, mert haladunk a felé, hogy esetleg eltűnjenek. Eltűnnek? Jel Hát, hogyha engem kérdezel, igen, szerintem előbb-utóbb el fognak tűnni, most már egyre több rendszer től elvárjuk azt, hogy felismerjen minket különböző faktorokkal, biometrikus faktorokkal azonosítson minket, és előbb-utóbb egy sokkal biztonságosabb világban találjuk magunkat. Egyes cégek már bevezettek teljesen jelszómentes működést is, ahol pont ezeket a faktorokat használják a a beléptetéshez, de azért legyünk őszinték magunkhoz, azért a jelszavak még elég sokáig, vagy valószínűleg egy új ideig itt maradnak velünk, és ezért kell itt bénáznunk ezekkel a további faktorokkal, hogy megvédjünk egy egyébként esetlegesen gyengébb jelszót. Mert egyébként az akciófilmekben már nagyon régóta nézzük azokat a, hát most már szerintem sablonos, meg közhelyes elképzeléseket, hogy jön a hacker, és akkor végig pörgeti a saját kis applikációját a notebookon, és rögtön megfejti, hogy milyen jelszóval lehet belépni a biztonsági rendszerbe, és akkor már benne is. Igen, erre a legegyszerűbb módszer, amit úgy hívnak, hogy brute force, vagyis gyakorlatilag mondjuk ki brutális erővel, amikor semmi más nem csinál, hanem egész egyszerűen elkezdi az A betűtől végig, és utána egyesével minden egyes, lehetséges verziót rányom, és egyszer csak eljut oda, amelyik ha jó jelszó lesz. Tehát ebből következik az, hogyha a jelszavunk 0-9-ig terjed, akkor tízféle verzió van. Ha 0-999-ig, akkor ezer. De viszont, hogyha 0-z-ig van, akkor nem 10, hanem már 40. Tehát ebben lehet variálni, hogy milyen lehetőségek legyenek a jelszó Rakjunk bele felkiáltó jelet, pontot, kettős keresztet, olyat, ami nem betű, mert egész egyszerűen nagyon nagy mértékben megnöveljük a variációk számát. Ez mostanság azért érdekes, mert kiadta egy cég, egy biztonsági cég, hogy 2022-ben mennyire biztonságosak a jelszavak, és erre egy nagyon egyszerű táblázatot, amelyikben 4-től 18 karakter hosszúságig adja meg a, hogy milyen gyorsan lehet feltörni ezt az adott jelszót, illetve itt van külön, hogy szám, kisbetű, kisbetű, stb. stb az előbb felsoroltam. És egész egyszerűen az a helyzet, hogy a, a 4-5-6 karakteres szövegeket gyakorlatilag azonnal föl lehet törni. Benni? Én egy jelszókezelőt használok már évek óta, ami az, hogy egyetlen egy mesterjelszavam van, ami viszont végtelenül hosszú és rettentő bonyolult, és az összes többi jelszavamról fogalmam nincs. És most miközben beszélgettünk, megnéztem, 228 különböző belépési információm van, és ez egészen elképesztő. És a kettő különböző típusú jelszót lehet ezzel a rendszerrel generálni, az egyik az, ez az ilyen random karakter tehát az összes különböző, és én állítom be, hogy milyen hosszú, akár 32 karakter hosszú rettenetes jelszavakat le tud nekem generálni. A másik pedig, hogyha valami olyan jelszóra van szükségem, amit máshol is fogok használni akkor random szavakból és jelekből generál nekem hosszú jelszavakat, amik egyébként roppant viccesek tudnak lenni. Tehát mondjuk, mit tudom én, az a legenerált jelszó, hogy Viktor pont, Zoli felkiáltójel, négy Artur kiberháború. És ez egy nagyon hosszú jászó, amit, ha jól tudom, akkor egyébként sokáig tart egy számítógépnek feltörni. És ember, emberként viszont könnyű megegyezni. Igen, ez egy kellemes technológia. A táblázat szerint nem érdemes már 12 karakternél rövidebb jelszót megadni. Tehát ezzel a kártyával egy 11 karakteres számot azonnal fejt két óra kell neki egy kisbetűshöz, 5 hónap kell egy kisbetű nagybetűshöz, és három év kell neki az, hogy kisbetű, nagybetű és számok. És már 34 évre van szüksége, hogyha még belerakunk néhány szimbólumot is. Tehát 11 karakter vegyesen, ahhoz kell neki 34 év. Innentől aztán a végtelenig van, mert a 18 karakterhez már 438 billió év kell, de hát ahogy fejlődik a technika, meg jönnek a kvantum számítógépek, lehet, hogy az lesz az alkonya, hogy akkor fognak eltűnni, amikor megjelennek azok a brutális kvantum kapacitások, amivel föl lehet törni egy rendszert a digitális világról érthetően. Ez a postmodem. Keleti Artur következik a kiberháborús hírekkel. Ugye az orosz-ukrán háború kapcsán beszélhetünk kiberháborúról, nevezhetjük ezt kibervilágháborúnak, Artur? Én azt hiszem, hogy igen. Mostanra már arra a szintre jutottunk, hogy az egész világot érinti közel-kelettől egészen nyugati-keletig, Viszont készültem nektek még előtte egy meglepetéssel, és ez nagyon kapcsolódik a jelenlegi témánkhoz, és egy másik dologhoz is, az AI bűnözés, az AI crime-hoz, ami a mesterséges intelligencián keresztül történő bűnözés, kiberbűnözés kategóriája. Megjelent ugyanis egy új motor, a GPT 3-asról sokat beszéltünk, annak egy új motorja az Instruct GPT családba tartozó DaVinci 3-as kódolás de most nem mennék ebben mélyen bele, én nagyon remélem, hogy egyszer majd sikerül erről beszélgetnünk, mert ez egy nagyon izgalmas téma, de ami miatt ezt idehoztam, mert az történt, hogy ez a, a GPT-3-mal miközben ti arról beszéltetek, hogy 30 éves az SMS, hogy mi, mi, milyen sérülékenységet lehet állni az Androidban, én adtam egy feladatot ennek a mesterséges intelligenciának, még hozzá a következőt. Írj egy fejezetet a Csillagok háborújába, amelyben szerepelnek a következők. Luke Skywalker, mondjuk ez valószínűleg nem olyan bonyolult dolog, 30 éves az SMS, súlyos szoftver sebezhetőség az Androidban, a Spirit és a Perseverance marsjáró, az általános súly és mértékügyi konferencia, r 2 olvasó, jelszófeltörés Blood módszerrel és a kiberháború. És megkértem, hogy erről hát egy ilyen rövidebb fejezetet, Készítsen, és ha megengeditek, pár mondat felolvasnám nektek. Tehát csak így röviden elé, hogy magyarul a posztmodern műsor bekerül a Star wars -ba. Így van, a postmodern műsor, így van, a csilag a része lesz, és mindezt egy mesterséges intelligencia most nekünk segít beimportálni. Annyit még tegy, hozzá kell tennem, hogy állítható a mesterséges intelligencián az, hogy a, a halucinálásnak a mértéke milyen erős legyen, ezt így hőmérsékletnek hívják elegánsan. Lehet, ha nullán van, tehát minden ilyen fagyos, akkor kimért, hideg, mindent lehet tudni, mit fog mondani, semmi fantázia. Ha meg egyesen van, akkor meg mindent kijereszt, amit csak tud. Hát ez ilyen 0,8 és 1 között van, tehát ezért így hallgassátok. Szóval a következőképpen hangzik a megoldás. Luke Skywalker ült a konzolján az imperiális hajón, amikor meghallotta a Riadó sirénáját. Az általános súly- és mértékügyi konferenciára rendelt hajót azonnal küldetésre küldték, hogy megvizsgáljon egy kiberháborús incidest. Luke magához vett egy elbukolvasót, és elkezdett keresni az erőforrások között, amelyek gyanúsak lettek. Bár évek óta nem dolgozott kiberbiztonsági szakemberként, Luke-nak elegendő tudása volt ahhoz, hogy megmagyarázza a 30 éves SMS felügyeletet és a súlyos szoftver sebezhetőséget az Androidban. Ártudító az öreg droid barát Lukkal szenvedült és segített neki a megfelelő eszközök megtalálásában, valamint az adatok feltörésében a Brute Force módszer segítségével. Luke szorgalmasan dolgozott, és hamarosan mindent sikerült feltörnie, hogy megtudja, mi is zajlik a Spirit és a Perseverance marsjárók között. A megszerzett információk birtokában elmondta az imperelis tábornokoknak, hogy a kiberháborús támadás készülőben van, amelynek célja az egész lakosság kizsákmányolása. A tábornokok azonnal elrendelték, hogy Luk kövesse a támadókat és előzze meg a bajt. No, hát ez, ez akucinált a, a mesterséges intelligencia. Ráadásul... Bocsánat, nem tudom, mi ebből a probléma. Némely mostani Star Wars sorozat bármelyik epizódjának a színvonalát <gül> úgy <gül> nagyjából viszi körülbelül. Igen, igen, ez a helyzet. Egyébként ez mennyi idő alatt alkotta meg ezt a kis szöveget, a mesterséges hát intelligencia? ez a durva. Ez a durva, hogy ezt az első próbálkozó, nem a második próbálkozásra készítette, és 20 másodperc. 20 másodperc, az? azt hittem, hogy ilyen egy-két másodpercet mondasz majd. Nem, nem, ilyesmi, hát, nem, bocsánat, nem húszás, pár másodperc ez. Az a lényeg, hogy folyamatosan írja ki a szöveget, és ennyi időbet került, amíg kiírta. Tehát nem volt húsz másodperc, ez lehet, hogy öt volt, tíz volt, nem emlékszem. A token mennyisége múlik, pár másodperc alatt ezt előállítja a mesterséges intelligencia. Most ez azért érdekes, mert most nagyon jókat nevettünk ezen, majd talán el tudom mondani egy másik műsorban azt, hogy, hogy milyen más dolgokra próbáltam én rávenni így az elmúlt napokban ezt a mesterséges intelligenciát, és ugyanilyen igényességgel képes bármi. Megfogalmazni. A hallgatók fantáziájára bízom, hogy ez mondjuk kiberbiztonsági oldalon milyen problémákat jelent. De azért menjünk egy kicsit tovább. Antúr, mert... Soha nem ijedtél meg, ahogy próbálgattad ezt a. De Dehogy is nem. De az, az igazság, hogy azért nem ilye, azért nem ijedek már meg, mert én az elmúlt öt évben folyamatosan meg vagyok ijedve. És erről mindig tájékoztatok mindenkit, a műsorban is sokat beszélünk róla. Szétszirénázom a világot, hogy a mesterséges intelligenciából baj lesz, különösen akkor, amikor valamilyen kiberbiztonsági aspektusból vizsgáljuk ezt a kérdést. Persze ezek mögött a szépen csillogó mesterséges intelligencia képek, meg nem tudom, mik mögött természetesen megbújik az előny is, mint ahogy. Egy, egy fejezet megírása mögött is, vagy mondjuk aki éppen szakdolgozatot készül élni, írni, annak szerintem most csillant fel a szeme, hogy pár centért gyakorlatilag elkészítik számára az akármit, amit betöltenek egy plágium szoftverbe, és nem, nem található a világon ilyen. Tehát ezt a fejezetet nekünk írta a mesterséges intelligencia, nincs még egy belőle. Szóval sajnos ez egy, ez egy, ez egy létező, létező dolog. Azért a kiberháborúról még egy információt elmondasz? Természetesen is ezt is szerettem volna, mert ez mindenképpen fontos. Elkészült a az a kibercsoport figyelő rendszer következő frissítése, amelyet időnként szoktunk idézni. 81 csoport dolgozik jelenleg az orosz és ukrán oldalon, 40 az orosz oldalon és 36 az ukrán oldalon. És az az igazság, hogy mostanra már nagyon komolyan ráfordultak a csapatok a valódi hekkelésekre is, tehát nem csak leterheléses támadok, támadásokat hajtanak végre, hanem például olyanokat is, amelyeket a lett államigazgatási rendszeren hajtott végre a Kilnet, mozgott a sima letereléses támadásokból ebbe a világba annyira, hogy 66 millió forintnak megfelelő bitcoint kérnek 200 gigabájtnyi, szerintük nagyon érzékeny adatért. Tehát itt most már minden hallgató beárazhatja, hogy azért, ha ilyen komoly dolgokat kérnek a hackerek a megszerzett adatokért, akkor ezek tényleg érzékeny dolgok lehetnek. És talán még egy dolgot nagyon röviden hozzátennék: hogy a kibercsalásoknak a szintje az elérte azt a tényleg megdöbbentő magasságot, hogy most már a környezetünkben is Magyarországon és a környező országokban is folyamatosan sms csalásokkal bombázzák a, az embereket. Futáros SMS-es csalások jelennek, meg ugye most a karácsony közelettével ez egy, ez egy jellemző típusú támadás, azt kérik, hogy a, megérkez, a csomag nem érkezett meg, kattintsunk ide, fizessünk valamennyit, lenyúlják a bankkártya adatainkat, és nemrég több bank, többek között az OTP is jelezte, hogy az ő nevükben is rengeteg SMS-t küldenek ki, hamis SMS-eket, tehát hogyha lehozzuk a földre, a dolgot, ma még nem tartott az AI, hogy mindenkit külön zaklasson, egyesével, személyre szabott SMS-ekkel, de nagyon-nagyon a közelében van, de a kiberbűnözők már most is csinálják, hogy mindenki legyen figyelmes, ne kattintson SMS-ekre, ha már 30 éves, akkor és elmúltunk 30 évesek, akkor ne kattintsunk rá. Másrésztről pedig ne adjunk meg különböző oldalakon, ismeretlen oldalakon bankkártya adatokat, menjünk utána a dolgoknak, és mind tárjuk fel azt, hogy esetleg hogyan lehetünk bűnözés áldozata. Hát eddig tartott a mai Postmodern műsor, köszönöm szépen a részvételt Pál Bernadett Csillagásznak, Dr. Bódi Zoltán netnyelvésznek, Justin Viktor tudományos újságírónak, Keleti Artúr kiberbiztonsági szakértőnek, Kovács Tücsi Mihály szifírónak, és korábban Süc Dávid informatikusnak, etikus hekkernek. Jelentkezünk jövő héten, pénteken délután, szokás szerint 16 5-kor a Pátia Rádióban. Addig is viszont látásra a Youtube-on, és viszont halásra majd jövő héten is a Pátia Rádióban. Köszönjük a figyelmet, hallották. Post hallották!